Ni lyssnar till Sveriges Radio P1. Jag heter Daniela Markvart. Ja, med ett öronbedövande muller, smällande och smattrande- har kineserna den gångna veckan välkomnat ormens år. Inget är väl så förknippat med nyårsfirandet som just fyrverkerierna. De sägs bringa tur och skrämma bort onda andar under det kommande året. Och för en stund kanske festligheterna också skingrade tankarna från det verkliga krigsmuller som hörts titt som tätt på senare tid. Eller så var det just det de tänkte på som avfyrade årets nykomling bland de färgsprakande praktpjäserna. För just i år såg några fyndiga fyrverkerimakare en gyllene chans att förena pyrotekniken med både profit och patriotism i en raket döpt till Tokyo-explosion. Här fick kineser arga på Japans enligt dem ockupation av en liten ögrupp i östkinesiska sjön, öar som kineserna hävdar är deras. Ja, här fick de chans att leva ut lite symbolisk ilska. Men trots att det var långt ifrån förra höstens verkliga vredesutbrott mot japanska intressen och inrättningar i Kina så tyckte myndigheterna att symboliken var väl explosiv och försäljningen av Tokyo-bomberna förbjöds snart. Men bland de mer traditionellt namngivna firverkeripjäserna, som Vilt dansande gyllene och Hoppas du blir rik, så fanns ändå några med antyd krigshets. Till exempel Hangarfartyget visar Kinas makt och Jag älskar Diaoyuöarna, som är det kinesiska namnet på de omstridda öarna. Ja, Vi får väl se vad som lever vidare när firverkeridimorna efter årets nyårsfirande har skingrats. Välkomna till Konflikt. Kampen om några karga kobbar i östkinesiska sjön, vad är det egentligen Kina och Japan bråkar om? Följ med till japanska och kinesiska fiskehamnar. Hör lokala fiskare om det politiska spelet mellan Peking och Tokyo kring Senkaku, Diaju, öarna. En strid som bottnar i såväl drömmar om gigantiska naturrikedomar som historiska oförrätter och regionala maktanspråk. Och bilderna visar hur tusentals demonstrerande kineser väller fram på gatorna, kastar vattenflaskor mot japanska ambassaden, välter japanska bilar och vandaliserar japanska restauranger. Det var i hösta som disputen mellan Kina och Japan om fem småöar och tre små kobbar i östkinesiska sjön blåsade upp på nytt. Den japanska regeringen hade då köpt upp och nationaliserat Senkakuöarna, öarna som i Kina heter Diaoyu och som Kina hävdade deras sedan århundraden tillbaka, långt innan Japan ockuperade dem i slutet på 1800-talet. Och det här sker i en tid då Kina har tagit över Japans roll som världens näst största ekonomi, medan Japan kämpar med en krympande ekonomi. Och samtidigt är länderna starkt beroende av varandra, inte minst ekonomiskt. Konflikten om vem som har rätt till öarna har pågått i över 30 år. Men det är först på senare år som de kinesiska anspråken har skärpts och konflikten trappats upp både till havs och i luften. Fartyg från kustbevakning och örlogsflottor utmanar och avvisar varandra. Och stridsflyg från båda länder har mött varandra i luften för att markera sina revir. Från Kina hör vi röster som inte värjer för krig och i Tokyo vill nationalister rusta upp Japans försvar. Men vi inleder dagens konflikt på den japanska ön Ishigaki. För det är därifrån de obebodda senkaku idag förvaltas. Och där ligger både den japanska kustbevakningen och fiskeflottan i området. Konflikts Christian Åström tog flyget från Tokyo tre timmar ut i havet för att höra vad befolkningen på Ishigaki vill. Det är morgon och snart aktion. Två båtar landar sin fångst och jag har gått ner till hamnen för att fråga om fisken. Tonfisken, den så kallade Senkaku-fisken. Den som säljs i Tokyo för dyra pengar. Jag mm. vet men skepparen Mechi Hajime har inte hört något. Han känner inte till om Senkaku-fisken verkligen finns på marknaden. Det var när konflikten om senkaku Öarna trappades upp i höstas som en fiskhandlare här på ön Ishigaki kom på idén att lansera tonfisken från området under just namnet Senkaku. Det skulle locka kunder i Tokyo till att betala ett högre pris i en tillfällig nationalistisk yra. Att köpa Senkaku-fisken skulle vara ett uttryck för stöd till fiskarna på Ishigaki som vågade trotsa de kinesiska anspråken på öarna. Och det fungerade. Varumärket Senkaku blev en framgång. Priset på tonfisken från vattnen kring öarna gick upp 50% enligt artiklar i japansk press. Men denna morgon vill ingen tala om senkaku-fisken, om den ens nu varumärket finns. Det mm. är här är fisken och här är vi, Yonamine Yukihiro, ritar en karta över området. Här ligger senkaku cirka 17 mil norr om Ishigaki, men teofisken här uppe är mycket mindre än den vi fångar söder om Ishigaki. Så det är nu oklart om någon överhuvudtaget fiskar vid sin kackoöarna. Min båt är för liten så jag har aldrig varit där, berättar en äldre man som sitter på en fisklåda. Vågorna är höga, vinden är hård, det är farligt. Och sen de kinesiska båtarna, de vill man inte krocka med. Men varumarket Senkaku då? Jo, det visar sig att det blev bråk. Fiskhandlaren som registrerade varumärket tvingades lämna över rättigheterna till den kooperativa fiskeföreningen på ön. Och sen har inte så mycket mer hänt. Engagemanget för klippböarna tycks vara mycket begränsat bland de solbrända männen i hamnen. Fjärran från aktivister som är i olagliga expeditioner tar sig tid som tätt till de obeboda kobbarna för att sätta dit en flagga. Det det är vi som får ta smällen Och om det blir en konflikt. Det är vi som bor här. Så det är bäst att de löser frågan i Tokyo. Vi tänker inte starta ett krig, säger en annan man i hamnen. Morgonens fiskeaktion tar vid och min tolk sitter i ramina visa hamnen som ligger lite längre bort där kustbevakningens fartyg ligger. Ja, yeah, I guess att so. a lot of a coastal ships there. Yeah, a lot, more in number. I think maybe ten, about ten, more than ten. Men jag tror att problemet kommer att större och de måste bli större. Periodvis ligger mer än halva Japans flotta här i hamnen i Shigaki. Över 30 fartyg har varit stationerade här för att markera mot kineserna och hamnen ska nu byggas ut. Och de japanska sjömännen i kustbevakningen med sina vattenkanoner och megafoner på däck har blivit Japans nya hjältar. här är ett av många tv-inslag som visats på japansk television om en konfrontation. Ett kinesiskt fartyg i närheten av öarna rammas av japansk kustbevakning. På den lilla ön Ishigaki, stor som en sjundedel del av Öland, där 41 000 invånare lever av fiske, lite jordbruk och en mindre ström, turister, så känner alla till Mr. Nakama. Han är öns aktivist. I över 20 år har han åkt till Tokyo för att, som han säger, väcka politikerna. Han visar stolt upp ett omslag på en tidning där han själv finns med på bild. 13 gånger har han gripits för att ha trots förbudet att beträda sin Jag gör det för folket, för invånarna här, säger han. Han har traskat runt där och fotograferat lämningar av den befolkning som fanns där fram till 40-talet för att bevisa att öarna är japanska. Men varför, undrar jag. Mister Nakama är övertygad om att vid Senkakuärerna finns olja och gas enorma rikedomar som skulle göra befolkningen på Ishigaki otroligt rik. Och det är också därför kineserna visar ett så stort intresse, säger han. På vägarna på hans kontor hänger bilder på stridsvagnar som tillhör den japanska armén. Han har även en stor bild på ett amerikanskt Patriot-batteri. Ett luftvärnssystem som USAs stridskrafter i regionen satte tillfälligt upp på ön förra sommaren. Något som då delade lokalbefolkningen. Patriot, är, att, Patriot att ta att, ta att ta och jag säger varken ja eller nej till att vi rustar upp här men det är samtidigt naturligt om man känner sig hotad. En översättare från kommunhuset har följt med till Mr. Nakamas kontor och jag förstår att han försöker tona ned Nakamas retorik. Och att borgmästaren inte vill träffa mig. Låt Tokyo sköta det här. Vi vill inte ha några lokala upprop, säger tjänstemannen. Och Nakama, han klagar över att han har behövt betala alla sina experter och utgivningen av böcker och broschyrer om öarna helt på egen hand. Å andra sidan säger han, jag har fått ganska stor uppmärksamhet. Jag ända till Tokyo. När Karma dricker sitt iste och från hans lilla kontor hamnar jag till slut hos Herr Rosato. En man från Rom som råkade hamna på ön och öppna en restaurang där han spelar, som han säger, konstig musik som ingen på ön någonsin har hört. Han <skratt> In general the locals they don't care so mycket about Senkaku. There är is a countryman place. They just want to be relaxed and enjoy the life. Kusato som varit NATO soldat tidigare lär och tella historien här på Ishigaki säger han på bara lantissa. De bryr sig inte. De vill bara ta det lugnt. Men konflikten den kan vara bra för ön tror han. Här händer inte så mycket och kustbevakningens alla anställda, alla unga män, de äter och dricker och det ger ett ekonomiskt uppsving. They affect the business of the island because they they go in many pubs, because they are younger. Many of them are younger, really young people. And this is good for the island too. Uh, probably this problem is a is a is, is a is a good business for the islanders. <laughs> probably yes. <laughs> so maybe that the Ishigaki peoples enjoying the Senkaku problems just for this. I don't know. <laughs> Ja, Ishii Gackeborna kanske rent av gillar konflikten eftersom de tjänar på den, spekulerade Franco Rosato till tonen av Credence Clearwater Revivals Fortunate Son". Och vi ska höra mer av de tongångar vår reporter Christian Åström mötte i Japan, men först begev oss över östkinesiska sjön. För om de japanska fiskarna inte berördes så mycket personligen av den upptrappade konflikten kring diaoyu Senkakuöarna, så betyder den desto mer för de kinesiska fiskarna i provinsen Fujian i södra Kina. För dem har det inneburit stora problem och omfattande ekonomiska förluster. Och rösterna höjs nu för hårdare tag mot Japan. Vår korrespondent David Karlqvist mötte några av fiskarna i den trånga hamnen i staden Shenhu. – Ja. – år. – Jag är 22 år gammal och har gått till sjöss som fiskare sedan jag var 15-16, säger Chen Mao Xin, medan vi tar en andhämtningspaus på ett av båtdäcken. Vi håller på att hoppa mellan fiskebåtarna här i hamnen i staden Tjenhu. De blå fiskebåtarna är på tok för många för att få plats vid kajen så istället så är de fastsyrade vid varandra i långa rader rakt ut i vattnet. Just nu går det knappt att se en människa någonstans, förutom en liten båt som kör runt i hamnen. Annars syns bara båt, däck, fiskenät och, och en annan mås. Den här veckan är nämligen alla fiskare lediga på grund av det kinesiska nyåret. Det är ansträngande att hoppa mellan båtarna och måste jag tillstå ganska farligt. Avstånden mellan båtarna varierar mellan 1 till två meter. Chen skuttar fram som en akrobat men själv så tar jag det lite varligare. Det luktar skarpt av sjögräs, havsvatten och framförallt fisk. På en av båtarna sätter sig Chen ned på huk och lyfter på en stor trälucka mitt på däcket. Det är chan. Det är en chan. Här brukar vi förvara fisken, säger Chen, och pekar ner i båtens kolsvarta innan döme. Själv har han inte varit och fiskat i vattnen kring Diaoyu-öarna säger han, men kaptenen som vi är på väg till har varit där många gånger en halv utmattande evighet och tolv nära döden upplevelser senare kommer vi till slut fram till rätt båt. Kapten Wang Tian står på en liten avsats utanför sin styrhytt och håller på att sätta fyr på ett band av röda nyårssmällare. <skratt> Smällarna är en del av den kinesiska kulturen under nyåret. Smällarna ska bringa tur och vi fiskare tenderar att vara lite mer vidskepliga än de flesta, säger Wang. Och hans väderbitna ansikte brister upp i ett leende. Och tur kan behövas. För Wang och hans kollegor här har de senaste åren sett sina inkomster minska ordentligt. Då säger Taiwan, Taiwan. Jag Traditionellt har vi här oftast beget oss till vattnen mellan Kina och Taiwan och uppe runt Diaoyu-öarna för att fiska. Och tidigare hade vi aldrig några problem att göra det, säger han, när vi gått in i båtens styrhytt. Under de 30 år jag har fiskat här såg vi nästan aldrig till japanerna i närheten av Diaoyu-öarna. Fram tills för två år sedan, då japanerna förstärkte sin närvaro där. Sen två år tillbaka fiskar vi således främst i havet mellan Kina och Taiwan, säger han med tyngd blick. Det är en enorm ekonomisk förlust för oss. Vattnen kring Diaoyu-öarna är rika på värdefulla fiskar. Men vi kan inte komma åt dem på grund av att japanerna fasar bort oss hela tiden, säger Wang. Men det kanske så Givetvis är, kvar. Det är, kvar. Det är kvar. vi angelägen om att återvända dit för att fiska, men vi måste hela tiden tänka på de höga priserna på diesel. Om vi blir gripna eller bortfasade och måste återvända utan någon fångst så blir den ekonomiska förlusten enorm, säger han. Förr fanns det stor tillgång på fisk åt oss utanför Diaoyi-öarna. Men nu för tiden så är vi mer än glada om vi bara kan fånga tillräckligt för att få verksamheten att gå ihop. Utsikterna för oss fiskare här är minst sagt inte lika ljusa som de var innan japanerna började stänga oss ute, säger Wang. Fiskarna här befinner sig mitt i en allt hetare storpolitisk fråga. Den militära spänningen stiger allt jämt mellan Kina och Japan på grund av konflikten. Kommunistpartiet har inte varit sent att slå på den nationalistiska trumman för att öka sitt stöd hos befolkningen. Och den allt mer frispråkiga kinesiska militären har på samma vis använt den här och liknande territoriella konflikter för att öka sitt inflytande inom den kinesiska politiken. Och Wang håller med om vad som skrivs i tidningarna. Han anser inte att det är någon propaganda. Från vårt perspektiv som fiskare så har öarna genom historien alltid varit en del av Kina. Och även om japanerna nu försöker stänga oss från att fiska där så kommer vi inte att ge upp. Förr eller senare så kommer vi att kunna återvända. Det är ju ändå vårt land, säger Wang. Och det finns de i Kina som länge propagerat hårt för Kinas rätt till diaoyörna, inte bara från myndighetshåll. De mest engagerade är istället nationalistiskt sinnade privatpersoner. Och en av dem som propagerat som hårdast är Li Yichang. Han är ordförande för organisationen Alliansen för diaoyörnas försvar, som han även har grundat, och han bor här i provinsen Fujian. Jag tar förväl av kapten Wang och fiskaren Chen och lämnar hamnen och staden Chenhu för att be mig ut på den kuperade landsbygden och besöka Li Ichiang. Redan för 500 år sedan så fiskade fiskare från Kina och Taiwan i området kring Diaoyöarna. Jag undrar varför de inte borde få göra det idag, säger Li. Vi sitter ute på Lys gård och dricker te omgivna av den nästan omöjligt gröna landsbygden. Det luktar gödsel och runt omkring och går några höns och letar efter mat på marken. Lite längre bort sitter Lys släktingar och äter. På sig har li en vit t-shirt som det står Försvara diaoj på. Det är 2009-talet. diaoj att har vår organisation grundades 2009 och den är som en paraplyorganisation för andra regionala liknande rörelser. Vi arbetar för att engagera kineser över hela världen för vår sak, för att hävda Kinas rätt till diaoy-öarna, säger Li. Men Li sitter inte bara bakom ett skrivbord. Jag har försökt att nå Diaoiyarna totalt fyra gånger. En gång 2003, två gånger 2004 och senast 2007, säger Li. Men samtliga gånger blev vi avvisade av den japanska kustbevakningen, säger han. Vi har gjort det här. Den mest våldsamma sammandrabbningen jag varit med om med japanerna var 2004. Vi försökte ta oss till öarna på kvällen i skymningen. Men japanerna var där som alltid. De använde sin vattenkanon mot vår båt för att stoppa oss. En vattenkanon kanske inte låter så farligt men det var ett enormt tryck i den. De riktade vattenstrålen rakt mot styrhytten och den krossade rutorna direkt. Glasskärvorna skar upp hela ansiktet på vår kapten, säger Li med eftertryck, och drar sitt ena pekfinger över hela sitt eget ansikte för att visa. Jag tar den här händelsen som ett bevis på att japanerna inte är det minsta humana. De är precis likadana nu som de var under andra världskriget, säger Li. Så, vi på rakt mot vi är bara vanliga kinesiska medborgare som vill åka till vårt eget kinesiska territorium. Men vad japanerna utsatte oss för var ett rent piratangrepp, säger Li, med indignation. Japanerna försökte även båda deras fartyg, men det lyckades de inte med. Kanske kvinnor kan inte låta dem. Nej, det är klart att vi inte kunde låta dem båda oss. Vi var ju på kinesiskt vatten. Så för att lära de där japanska hundarna en läxa använde vi flaggstänger med den kinesiska flaggan på för att mota bort dem från vår båt, säger Li. Och Lis minst sagt hårdföra inställning börjar nu delas av allt fler i det kinesiska samhället. Något Li är mycket nöjd med. Jag vill poängtera att vi kineser verkligen vill ha fred, men vi kommer aldrig att kapitulera inför de som invaderar vårt land. Om Japan vägrar att lämna över öarna fredligt så kommer resultatet tvivels utan att vara krig, säger li. Om man kan kan man förändring och förändring. Li Yichiang, ordförande för Alliansen för Diao-öarnas försvar, sist i David Carquist reportage från Shenhu. Ja, Sen i höstas, när konflikten om de omtvistade öarna i östkinesiska sjön trappades upp, har japanska politiker gjort uttalanden som för bara några år sedan skulle ha uppfattats som ytterst olämpliga i den japanska efterkrigskulturen. Och i det japanska parlamentsvalet i december surfade segraren Shinzo Abe fram på en våg av nationalistisk retorik. Han talade bland annat om behovet av ett militärt starkare Japan och en revidering av den japanska författningen för att ge militären en mer aktiv roll. Så hur resonerar nationalister i Tokyo om Senkakuöarna Och hur ser företrädare för japansk industri på att en politisk strid om några kobbar sänker den japanska exporten? Kort sagt, vad är det för Japan som tonar fram i ljuset av den här konflikten? Christian Åström åkte till Tokyo. Han går upp några trappsteg framför templet och kastar ett mynt i en stor träkista och sträcker efter sina händer högt och klappar två gånger. Tokuma tsung hedrar sin farfar och de som dött för Japan i strid personer som kämpat för kejsaren och fosterlandet. Helgedomen här mitt i Tokyo är ägnad där hans andar. Men i listorna stupade finns även namn på personer från andra världskriget som klassats som krigsförbrytare. Och det gör det kontroversiellt att besöka templet. Men Tokuma Sunyomori, vars farfar, är en av förbrytarna. Han säger att historien är skriven av segrarna, amerikanerna. Och att japanerna är järntvättade och därför tyngda av skuld. Sen Kakuöarna ett exempel, säger han på hur regeringen är svag. Mm. Om vi låter Kina hållas så riskerar vi att bli som Tibet. Vi kommer att förlora vår självständighet. Regeringens politik med försiktiga diplomatiska utspel är inte Bushido, säger han, och syftar på den hederskodex som en samuraj skulle följa. Nu skulle man kunna avvisa Tokuma Sugnyomori som en extremist. Han förnekar Japans skuld under andra världskriget, liksom till exempel Nanking-massakern, då japanska soldater i december 1937 mördade och våldtog hundratusentals kineser. Men han ställde upp i borgmästervalet i Tokyo i december. Här är han kändis som både politiker och rocksångare. Hans ultranationalistiska texter rullar på YouTube och en och annan radiostation här. Och hans politiska projekt är nu att försvara Japans rätt till Senkaku-öarna, säger han. Må det det är med? Nihonjina. Håll Pride. Må. Nationa. är på det handlar om japansk stolthet men också att vi har gjort så mycket för andra länder efter andra världskriget. Vi har betalt och betalt så nu räcker det. Japan är ett självständigt land och det måste vi visa. Tokma, som han heter som artist, tackar för kaffe och en Coca-Cola. Ber mig när jag betalar notan på 200 kronor att jag ska be avitören om en stämpel på en parkeringsbiljett som han ger mig. Gästerna på Grand Central Hotel i Tokyo slipper nämligen då att betala för parkeringen utanför. I konflikten med Kina om Senkakuöarna. Det Hittills den japanska industrin som fått betala priset. I september när Japan nationaliserade öarna, slog kinesiska demonstranter sönder japanska fabriker och affärer i Kina och en följande köp boykottade japanska varor, slog hårt mot exporten. Men på det mäktiga japanska industriförbundet tonar man idag ned konflikten. Economic creation is basically a win-win. Economic situation will return to normal. Because that is a merit for båta China och Chinese economy and Japanese economy. Kina är Japans största handelspartner och Japan är den största investeraren i Kina. Det är ett win win förhållande Båda tjänar på handen, säger Keisuke Kimbara, chef för internationella relationer. Kineserna är pragmatiker och de kommer att lugna ner sig. Och även om frågan om öarnas status är politiskt svårlöst så har båda parter ett intresse av att hålla igång de goda affärerna. Ett intresse som vinner i längden. Sedan lägger Kazuki Kimbara till vad kineser kanske skulle uppfatta som ett hot. Han säger att världen är global om kineserna bråkar. Ja, då flyttar vi bara investeringar och affärer till något annat land. If China, uh, we have some problem with China, not only a territorial issues, but we will easily move to other area. Men på det japanska industriförbundet har man samtidigt en viss förståelse för den kinesiska ledningens balansgång, säger Kim Bara. Kina är inte en demokrati och demonstrationerna har en funktion som pysventil för missnöje med det politiska systemet. Och då riktas hatet istället mot Japan. Ett hat som eldas på av den antijapanska historieundervisningen i skolan. Going to, to Japan of the long of -Japan. Och i Japan är inte heller sin örn en stor fråga, hävdar Kimbara, när jag undrar om den nya regeringen som bland annat vill kraftigt höja försvarsanslagen. Har du hört talas om några kineser som blivit attackerade här på gatan, frågar han retoriskt. Nej, japaner är mer balanserade än så. Det är ytterligheterna som lyfts fram anser Kimbara som tror att pragmatiken som bedrar för goda affärsförbindelser kommer att segra. Men åsikten delas långt ifrån av alla här i Tokyo. Från nationalister som gjort sig mer högljudda med den nya premiärministern Abe till en av Japans mest kända utrikeskommentatorer, Birai Kin, som är 78 år och själv född på Taiwan. I tror att det är point svaga Japan. För the de all well, de well, don't diskuterar det. Now, we, we, you know, the trade is so Detta är förklaringen till varför det är nu så komplicerat. Affärsmännen säger alltid att affärer är viktiga och att man ska ta hänsyn. Men de är så naiva. Det handlar inte om handel. Detta handlar om kinesisk expansionism. Och när Deng Xiaoping för 30 år sedan sa att vi löser frågan om öarna i framtiden då skulle den japanska regeringen ha sagt att det finns ingen konflikt men regeringen var då tyst. Nu har 30 år gått och Kina har växt sig starkt och först nu säger Japan något. Men det är kanske för sent. Det här är den tjänsten. Om du uttrycker från det så kan du Men jag tror inte... Japan nu pågår och ett chicken race, den som gör vika förlorar, jaktplaner, och örlogsfartyg utmanar varandra. Ett farligt spel, även om ingen vill att det ska leda till en väpnad konflikt. Å andra sidan ser Birai Kin, som hon säger, ett hälsosamt uppvaknande i Japan. En tro på den egna nationen med ett starkt försvar och krav på att Japans politiska inflytande i omvärlden ska motsvara landets ekonomiska styrka. Och med den nya regeringen ser hon tecken på en förändring ett Japan med en tydligare och mer bestämd röst. right direction. Japan är äntligen på rätt väg tyckte utrikeskommentatorn kommentatorn Kin. Och reporter i Japan var Christian Åström. Ja, då är det hög tid att höra våra gäster i dagens konflikt. Linus Hagström, statsvetare, specialiserad på japansk utrikespolitik, verksam vid Utrikespolitiska institutet och ansvarig för Östasien-programmet där. Och från England medverkar Astrid Nordin, lektor på universitetet i Lancaster, specialist på Kinas internationella relationer. Vi har ju nu hört flera olika versioner. Linus Hagström, vad handlar konflikten om de omstridda öarna om egentligen? Den handlar ju om öarna i sig. Men det är också en väldigt stor symbolfråga eh, Och eh, att den blir så stor just nu tror jag handlar om att Kina förefaller att resa sig så eh, massivt. Eh, och att Japan under samma period förefaller att bli allt svagare. Så att Kinas uppgång och Japans nedgång är två helt parallella processer. Och på något sätt så har det här, åtminstone Japan, blivit en symbol. Det har blivit liksom en, en, en, en fråga där man kan se, där japanerna tycker att kunna se precis det här skeendet. De ser Kinas ökade aggressivitet och sin egen svaghet. Och det har då blivit en, en, en fråga där japanerna känner att de... Det, det, det, frågan bevisar för Japan att de behöver att, att stärka sig, att de behöver att rusta upp, att de behöver att eh, på något sätt eh, ta tillbaka kontrollen över sitt, sitt land. Men hur kan de här öarna ha blivit så laddade med så stor betydelse? Det är trots allt några ganska karja kobbar vi pratar om. Var finns det där eller runt om dem som är så betydelsefullt? Alltså frågan har ju funnits, har ju varit på tapeten, eh, även om frågan har blivit all, oerhört stor nu de senaste två-tre åren, så har den varit på den politiska agendan i, i över 30 år sedan Japan och Kina normaliserade sina relationer på 70-talet. Eh, och Det har ju handlat om fiskerättigheter som vi hörde tidigare i reportaget. Det har också handlat om eh, potentiella gas- och oljefyndigheter som finns omkring öarna. Men det är en oerhört tydlig fråga eh, i och med att det handlar om territorium. Och eh, jag tror att det är därför som, som, den, som den blir så symboliskt viktig. Man kan jämföra den med historiefrågan, eh, alltså, som också har vi hörde om i reportaget här. Alltså i den, eller den här kinesiska kritiken mot Japan om att Japan inte har bett om ursäkt tillräckligt mycket. Att, de inte, att det finns historierevisionister som inte erkänner till exempel eh, eh, Nanking-massaken och så vidare. Det är också en oerhört tydlig fråga. Så det är inte nödvändigtvis de viktigaste frågorna. Jag tror de viktigaste frågorna kan vara andra frågor. Men det är tydliga frågor där, där, där olika typer av identitetskonflikter kommer i ljuset väldigt tydligt. Mm. Du nämnde ju det här med historien och, och vi hörde också inslaget japaner som hyllade förgångna till och med förnekar krigsbrott. Hur djupt förankrad är den här uppfattningen i det japanska samhället? Jag skulle säga att den inte, inte är särskilt djupt förankrad men... Samtidigt så är det så att japanska skolbarn läser inte särskilt mycket om, om japansk modern historia överhuvudtaget utan det här är någon, stann, historieböckerna stannar någonstans precis innan Japan börjar, börjar begå krigsbrott liksom. eh, och det, hela, hela, hela liksom andra världskriget uppta, upptakten till andra världskriget passeras förbi på oerhört liten yta i de här böckerna. Så att japansk, ja, japaner i allmänhet har inte särskilt mycket uppfattningar om det här alls vilket också gör att de är påverkbara. På ett, på ett sätt som kan vara riskabelt. Eh, och eh, även om de allra mest extrema uppfattningarna eh, bara. Eh, det är inte så många som många japaner som, som, eh, som kanske eh, står för dem. Så eh, skulle jag ändå säga att eh, det finns en, kanske ändå en, en tendens att man blir mer nyfiken på den här typen av narrativ i, i det japanska samhället. Var vi verkligen bara mända skurkarna i andra, i andra världskriget? Var det bara vi tyskarna som var skurkar? Man börjar ifrågasätta de, de narrativ som har varit dominerande under andra världskriget och börjar försöka kanske se, se Japan med lite nya ögon. Vi ska återvända till de där funderingarna, men jag vill också höra från dig Astrid Nordin i Lancaster. Från det kinesiska perspektivet, vi hörde bland annat kinesiska fiskare som var frustrerade över att de nu gick miste om sina intäkter för att de inte kunde fiska i de här vattnen längre. Vad betyder det för dem konflikten om de ju öarna som de heter på kinesiska senkaku som de heter på japanska? Jag tror att den här fiskefrågan är självklart ett problem för specifika individer i Kina. Men jag tror precis som Linus att hjärtat av den här konflikten handlar om symbolism. För tillfället så är man låst i som en kvinna i reportaget kommenterade, en typ av chicken race där man inte vill visa sig vara den veka, den svaga den som inte håller sig till sin linje. Men jag jag tror inte nödvändigtvis att det handlar om den här eh, kinesiska expansionismen som hon hävdar. Det bygger då på förutsättningen att öarna faktiskt inte är en del av Kina utan är japanska. Jag tror att just den här symbolismen som Linus också nämner kring territorie är precis det som är allra viktigast och allra känsligast i den här konflikten. För den kinesiska regimen befinner sig... I en spänning mellan byggandet av extern legitimitet i sina internationella relationer och intern legitimitet inom Kina. Den här territoriella integriteten är en otroligt viktig symbolfråga i Kina. Att den kinesiska regimen mer och mer efter att man inte längre nu kan hävda att legitimiteten bygger på att man är kommunistisk och står för arbetarens rättighet har varit tvungen att bygga sin legitimitet mer och mer på nationalism, precis som vi har hört i de här inslagen. Och den nationalismen bygger väldigt mycket på att man genuint har lyckats övertyga den kinesiska befolkningen att om vi inte har en järnhand som styr Kina så kommer Kina som stat, som territorium, att falla isär. Så om vi släpper bara en liten bit, om vi släpper en liten bit som de här eh, omtvistade öarna, så kommer vi att se ut som ett vekt ledarskap och då helt plötsligt så sitter Taiwan, Tibet, Xinjiang och alla möjliga olika delar av Kina och ser att ja, men man kan faktiskt bryta sig loss. Man kan lämna det kinesiska moderlandet så att säga och då sitter man med en väldigt, väldigt farlig eh, situation med rädsla för inbördeskrig- med rädsla för att kommunistregimen- förlorar makten helt enkelt. Och det tror jag är den riktiga rädslan- eh, från den kinesiska regimens håll. Du ska få utveckla det där, men först ska vi faktiskt höra- hur, hur den officiella förklaringen låter. För att eh, igår så tog jag en promenad här- tvärs över Gärdet utanför radiohuset- till den kinesiska ambassaden. Och där togs jag emot av- andra sekreteraren Liu Yu- för, som förklarade- hur hur Kina ser på Japans agerande. Och under vårt samtal så återkom man ofta till Kinas strävan efter vänskapliga förbindelser med omvärlden och inte minst med, med just ärkefinnen Japan. Men på frågan om de omstridda öarna, ja då är en glasklar. klar. That act constitutes a gross violation of Chinese sovereignty over this always own territory. So the Kinas and also the Chinese people. Expresses uh, firm opposition and strong protest against that act. Japans köp av öarna är en grov kränkning av vår suveränitet. Både Kinas folk och regering har uttryckt sitt starka misnöja. Så du de det japaniska Ser Du dem as aggressiva mot China. Ja, yes, of är uh, Gråsig damaged. The, the Chinese territory's sovereignty and also the, the Chinese people's uh, feeling. So that's why you see so many demonstrations in China against the issues and also protests. Jag visst, är det är en aggressiv handling. De har inte bara kränkt vår territorium utan sårat kinesernas känslor, förklarar Liu. Det var kineser som upptäckte öarna och de har varit våra sedan århundraden fortsätter han och fram en liten broschyr om den historiska bakgrunden. Diao Yu Island and its adjacent areas have been China's uh, sacred territory since ancient times. The earliest historical record of the names of Diao Yu Dao. Ja, och was... öarnas kinesiska historia sträcker sig tillbaka till min dynastin på 1400-talet. Japans ockupation av öarna efter japansk-kinesiska kriget 1895 och som fortsatte efter andra världskriget och in i våra dagar, den har vi alltid bestridit, säger Leo. I början på 70-talet kom Kinas och Japans ledare överens om att odla vänskapliga relationer mellan länderna och tills vidare lägga konflikten åt sidan för att ta i tur med den vid ett senare tillfälle. Men när Japan i höstas köpte öarna bröt om de den överenskommelsen slår Rio fast och vi kommer inte att spara några krafter för att hävda vår. Rätt uh integrity. So vad handlar det om för åtgärder, undrar jag? What sort of measures? Well it depends on the situation. Uh, we cannot say he measures in advance, but we still think that and we still insist on uh peaceful dialogue should be the only way to solve the situation. Ja, det beror helt på situationen, säger den kinesiska ambassadens talesman i politiska frågor. Vi kan förstås inte avslöja våra planer i förväg. Men framförallt insisterar vi på dialog och en fredlig lösning, säger Liu. Och hur uppfattar han då den japanske premiärministern Shinzo Abes retorik om att stärka det japanska försvaret och ändra författningen så att försvaret kan få en mer aktiv roll? Well, I think that's uh... An internal issue in Japan. <laughs> so we have nothing to we have no comments on that. Nej, det hör till Japans interna angelägenheter som vi inte kommenterar, förklarar Leo. Vi är bara mån om goda relationer säger han och talar precis som representanten för det japanska industriförbundet som vi hörde tidigare om ett win-win förhållande. We just pursue to a win-win solution in all these issues internationally. Så so what would be the win för Japan in this case? Well, i den här case? Ja, jag tänker just the negotiations in dat case. Men också en future development of bilateral relations. Ja, fördelen för Japan är uppenbar, tycker Leo. Förhandlingar och utsikter om bättre bilaterala förbindelser i framtiden. Men om den japanska uppfattningen är lika bestämd över att öarna är deras och att den japanska regeringen har en skyldighet att försvara dem, hur ska man då nå en kompromiss? Den frågan får japanerna svara på tycker Leo. Det är trots allt de som har trappat upp konflikten. Men är det inte ett problem för er om Kina utmålas som ett stort hot i Japan? Frågar jag. Sometimes the sayings from Japanese media is a bit ridiculous and it's more like joke, Det som står i de japanska tidningarna ska man inte ta på allvar, hävdar Leo. Deras överdrifter är ibland löjeväckande, Säger han. Innan vi rundar av vårt samtal. Och som exempel nämner han den senaste tidens uppmärksammade nyhet om att kinesiska örlogsfartyg skulle ha låst sin stridsradar på ett av den japanska kustbevakningens fartyg. The Japanese media mentioned that the Chinese navy army aims the Japanese ships. Well, that's, and we also investigate that issue. But the answer is, it's a joke. <laughs> Ett skämt alltså, sa andra sekreteraren vid kinesiska ambassaden här i Stockholm, Liu Yu. Astrid Nordin, lektor vid Lancaster universitetet i England och Kina-kännare specialiserad på Kinas internationella relationer. Hur ska man förstå de här dubbla budskapen? Å ena sidan talar han mycket om vänskapliga relationer och å andra sidan om att vidta nödvändiga åtgärder mot Japan. Jag tror att vi ska förstå den här retoriken i en spänning som finns i Kinas sätt att tänka kring sin utrikespolitik i relation till sin inrikespolitik. Där vi å ena sidan har den här interna nationalismen knuten till territoriell integritet som vi talade om tidigare. Och att den spelar ut sig i en spänning mot den här viljan att visa omvärlden att... Man behöver inte vara rädd för Kinas uppgång, det är ingen fara, vi är en god granne, vi är en ansvarsfull stormakt och så vidare. Och man har utvecklat det här utrikespolitiska konceptet under Hu Jintaos tid vid makten som kallas då för harmonisk värld. Det som går ut på att man vill visa omvärlden att man är harmonisk, att man kommer hela tiden söka efter den här typen av win-win-situation med sina grannar inklusive Japan. Problemet är ju då när man säger att vi är av naturen fredliga. Vi är en av naturen fredlig nation, ett fredligt folk. Men om ni inte gör som vi vill, då blir det krig. Det var precis den retoriken vi också hörde Li Yichang prata kring i ett tidigare inslag här i programmet. Äh, där han då pratade om Kinas naturliga rätt till Jiao och jag tror att den kinesiska regeringen sitter i en väldigt svår situation i den här spänningen. Det finns ingen enkel väg framåt. För å den ena sidan så har man ett behov av att visa omvärlden att man inte kommer vara den typ av aggressiva stormakt som man har kritiserat andra Makter som USA för att vara och som skulle kunna leda bort ifrån den typ av samverkan och ekonomisk samverkan och så där som man vill ha. Å andra sidan har man den här nationalistiska grunden för sin legitimitet inom Kina som väldigt, väldigt lätt kan vändas mot kommunistregimen och mot regeringen om man inte är försiktig. Så å ena sidan så måste man underblåsa den här nationalismen för att behålla en legitimitet för att det är allt man har kvar. Eh, å andra sidan kan den nationalismen väldigt lätt spåra ur till en kritik mot och vända sig från en japankritik, en antijapansk attityd, till en regeringskritik, en antikommunistisk kritik. Och mm. Jag tror att ledarskapet är väldigt medvetna om och väldigt rädda för den möjligheten och man sitter lite låst i mm. den situationen. Linus Hagström, japan vid Utrikespolitiska institutet. Hur uppfattar man de här harmoniska ambitionerna i Japan? Alltså jag tänker framförallt på att även Japan- ser sig själv som harmoniskt och som fredligt. Alltså Japan har haft en fredlig konstitution- som att de skriver in att Japan inte får ha arméer- inte får ha flotta, inte får ha flygvapen- efter andra världskriget. Och en idé om fredlighet har varit helt centralt- för Japaners självbild under efterkrigstiden. Och på något sätt så används det också nu i relation till Kina. Så man säger i Japan att kineserna de är aggressiva- vi är fredliga- men det paradoxala i det här är att Japans, Kinas aggressivitet och Japans fredlighet kan bli en brygga till att Japan ska, kan få slippa sin fredlighet och att rusta upp igen. Och nu har vi ju en, en, en regering i, i Japan med en premiärminister med Shinzo Abe som från starten i sin politiska karriär har drivit den här idén om att Japan ska revidera sin konstitution. Att Japan ska ha rätt att delta i kollektiv självförsvar med USA som är allierat med, med Japan. Och eh, att Japan ska ha rätt att, att spendera mer pengar på sitt försvar än man har gjort hittills. Köpa bättre vapensystem och så vidare. Och eh, Just nu har man dessutom en, en, fått en högre opposition i det japanska parlamentet, vilket är helt unikt. Man har en, ett parti som, som kritiserar den japanska regeringen eh, från höger. Eh, trots att det i någon mening är så pass mycket höger man kan komma. Eh, jag tror att det är en, en, en farlig, det är en ganska farlig situation, helt enkelt. Med de här oförsonliga. Attityderna, hur ska man då kunna nå en lösning, en kompromiss, dialog som man pratar om i Kina? Eh, vad säger ni, hur, hur stor är risken för att det faktiskt ska hända någonting, något slags krig? Jag är ändå rädd för att eh, det kan hetta till. Och den här incidenten nu senast där man sa att kinesiska öljuksfartyg låste sin eh, ra, stridsradar på japanska företag, för, fartyg. Det är en incident. En annan incident i de här kinesiska stridsfartygen- som har eller har, strids, vad heter det? De här jagarna som kom in över, över luftrummet där. Och det har också varit incidenter där japanska kustbevakningsfartyg- har använt vattenkanoner mot, mot kinesiska fartyg. Och Jag tror det behövs ganska lite för att en sån här incident ska spåra ut. Även om det finns oerhört mycket rationella argument- till exempel alltså ett ömsesidigt ekonomiskt beroende och så vidare. För att, för att det inte ska bli så så finns det ändå en, en, en avsevärd risk för att, för att eh, det hettar till i det här området och att nationalistiska spänning, eller stämningar i båda länderna piskar upp en, en situation som gör att, att, att det kan bli ganska otrevligt eh, mellan länderna. Astrid Nordin, från den kinesiska ambassadens representant så hörde du bara ett garv när det handlade om den här incidenten senast. Vad säger du om, om risken för att det faktiskt ska, om inte annat om misstag, eh, hända någonting i det här området? Jag tror att det finns en avsevärd risk, precis som Linus tror. Jag tror att den kinesiska regimen verkligen inte vill att den här situationen eskalerar. Men i och med att man sitter i den här situationen som jag har beskrivit där det är lätt att man nästan blir tvingad till att agera på ett aggressivt sätt mot Japan för att visa sin egen nationalism. Så jag tror jag att det precis som Linus säger nästan av misstag kan eskalera en konflikt. Och jag tror att en del av det här problemet ligger i att vi inte har sett ett särskilt starkt ledarskap från eh, den nya kinesiska ledarskapsgruppen. Mot bakgrund av det du sa i början, Linus, vi ser ett försvagat Japan, ett växande Kina. I vilken utsträckning ska man förstå det här som en maktkamp mellan de här giganterna– –om, om någon slags regional hegemoni? Alltså det intressanta här är att det är inte bara en, en maktkamp med vapen, det är också en maktkamp med, med, kring, kring kunskap. Vad, vad, vad är verkligen Kina så pass stort och farligt och starkt som japanerna säger? Är verkligen Japan så pass svagt som japaner låter påskina? Det är ganska intressant. Jag bodde i Japan och var gästprofessor i Kyoto under förra året, under sex månader. Och när jag då sa att men jag tycker inte att ni, att ni har varit så svaga kring senkakofrågan, då vill japanerna inte lyssna på det. Så de, de profiterar på sin egen svaghet. För det är svagheten som i någon mening gör att de får rätt att bli starka igen. Ehm. Medan jag har haft samtal med till exempel eh, högt uppsatta generaler och så där i Japans flotta, som säger att den kinesiska flottan är ingen match för oss. Än åtminstone. Eh, så att jag tror att den här idén om att Kina är så stort och Japan är så lite och svagt Det är en idé som, som, som vi också behöver vara lite. Det är en, det är en, en, en, en idé som är en del av maktkampen. Liksom. Vad säger du om den här maktkampen? I vilken mån finns det en sån Astrid Nordin? Jag håller med Linus här att jag tror att det handlar väldigt mycket om en maktkamp kring symboler. Det som både jag och Linus nämnde tidigare om, vem är den mest harmoniska regionala makten? Vem är den bästa grannen? Och om vi lyckas vinna kampen i det symboliska området kring vem som är the good guy, då har vi rätt att vara the bad guy så att säga. Jag tror Linus är, har rätt i precis den frågan. Tack Astrid Nordin, specialist på Kinas internationella relationer vid universitetet i Lancaster. Och Linus Hagström från Utrikespolitiska institutet, ansvarig för Östasien-programmet där. Ja, I ett försök att tina upp de kylliga relationerna mellan Kina och Japan skickade japanska utrikesdepartementet ett sändebud till Peking för samtal nästa vecka. Det rapporterade den japanska nyhetsbyrån Kyodo i morse. Mer om de territoriella konflikter som Kina är inblandat i kan ni höra i konfliktsändning Brännpunkt Stilla Havet från i maj förra året. Det och alla våra tidigare program hittar ni på vår hemsida under SverigesRadio.se. Har ni synpunkter eller tips, hör gärna av er till Konflikt. Vår e-postadress är konfliktsnabela.sverigesradio.se Producent för dagens program och resande reporter i Japan var Christian Åström. Tekniker är Viktor Ubeira. Och jag heter Daniela Markvart.